Зручніше було казати, що втратив руку на заводі, по п'яні. «Рука, не голова», – спокійно відповів Толя і повів Іллю до воріт. «Я думав, після війни стати художником», – вихопилося в Іллі якось так по-дитячому. «Тоді все, звичайно, складніше», – зітхнув фотограф. «Поживеш день-два в мене, я на тебе подивлюся, а потім, може, дівчатам тебе віддам». «Що?» «Та спокійно, дівчата в мене хороші». «У будинку живуть самі, а чоловічі руки необхідні. Як вони без мужика? У них не зле. Отямишся, оговтаєшся, далі видно буде». Ілля курив і згадував їхнє перше знайомство. Перелякана Маруся, що намагалася не дивитися у вічі, Тереза, яка навпаки дивилася аж занадто прямо. І він, що нерішуче, ховає за спиною майже порожній рукав правої руки. Наступного дня він разом із Толею переніс свої речі. Колишня дружина не питала, куди і на що. Її коханець допоміг завантажити в машину ящики з картинами. «Ну, ти пробач», – сказав він Іллій на прощання і протягнув праву руку для рукостискання. Ілля глянув на свій правий рукав, потім на простягнуту руку, стинув плечима, сплюнув і пішов до машини. Йолоп, він! Сюрприз хотів дружині зробити, повернувся з фронту без попередження – Зробив. От тільки не він їй, а вона йому. Чи думає про неї зараз? Думає, бо не розуміє, чого ж воно так. Коли зрозуміє, тоді зможе і відпустити. А поки що буде так. Картин шкода, ненаписаних. Минулося так само раптово, як і прийшло. Якось наснилося йому, ще там, на війні, що стає біля чистого полотна, бере до рук пензля і малює. немов з дитинства. І відчуття таке ж, як було, коли вперше підійшов до полотна в художній школі. Два роки там провчився, а потім – смерть батька і тихе божевілля мами. Вже не до картин було. Прокинувся, подумав, що тут кожен день може бути останнім, узяв дошку і зробив перші штрихи вугликом. Відчуття, немов у тепле море занурився. І спокій. Лежать тепер ті полотна в його кімнаті в ящиках під ліжком. Коли вивантажував, Тереза перепитала «Що там?» «Картини», – буркнув, – «мої». Вона не перепитувала, лише розуміючи хитнула головою. Вже потім сказала, що не хотіла зайве хвилювати його дурними запитаннями. Ілля закурив наступну цигарку. Гарно тут, спокійно. Спочатку просто кілька днів спав, крізь сон чув, як Маруся час від часу зазирала до кімнати і тихо стояла. Мабуть, перевіряла, чи не помер. Уже потім побачив її животик і зрозумів, що нічого в цьому житті не розуміє. Дві жінки самі. Одна вагітна, інша просто. Толя, який час від часу приходить фотографувати Марусю, але Толя то таке, мужик. А від Марусі й Терези не почув жодного слова історії їхнього минулого. Немов усе життя вони тут були і ніколи не мали минулого. Немов усе життя вони тут були і ніколи не мали минулого. Ну, але ж не може Маруся бути вічно вагітною, усміхнувся. Вона намагається з ним зайве не говорити і не залишатися наодинці, немов боїться чогось. Уже звик, що спочатку треба кликати її, а потім заходити на кухню, щоб перелякано не здригалася. Химерна дівчина. Здогадувався, що втекла від чоловіка, але що ж він з нею робив, що вона така нажахана? Не питав. Не можна пхатися в чужу душу, особливо, якщо тебе туди не хочуть пускати. Тереза – це взагалі окрема історія. Щось її вимордовує, мучить, наче й непомітно, але є щось у її жестах відчайдушно-нервове. І погляд тривожно-гіркий, коли вона впевнена, що на неї ніхто не дивиться. Чув якось, як плакала вночі. Зайшов до неї в кімнату, сів на ліжко і гладив по голові здоровою рукою. Нічого не питав. Лише прислухався до майже дитячого схлипування. Потім слухав, як сопе крізь сон, і усміхався. Підійшов до вікна, підняв ролети. Нехай місяць зазирне до її вікна. Сів на ліжко знову і уявляв, як би він її писав. Зранку ні він, ні вона нічого не сказали одне одному про нічне. Він їй позмовницьки усміхався, а вона зварила йому кави. Того дня вони дізналися про нас із тобою. Тато вимагав, аби дала твій номер телефону, аби він поговорив із тобою, щоб ти нарешті визначився, із ким будеш».